Pista 39 Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 388 S-a întocmit o listă a celor care aveau dreptul la o pensie de stat, în paranteză, foști luptători, apoi rudele și primii ai profetului, închid paranteza, cărora le era interzis să posede terenuri în teritoriile cucerite. Administrarea provinciilor era lăsată în atribuția organismelor locale existente înainte, care însă erau controlate de un guvernator. Organizarea, metodele, registrele, limba folosită, moneda, toate rămâneau aceleași. Problemele privind interesele persoanelor sau comunităților nearabe urmau să fie rezolvate de episcopi, în paranteză pentru creștini, închid paranteza, de rabini, în paranteză pentru evrei, închid paranteza, sau de nobili proprietari persani, în paranteză pentru zoroastrieni, închid paranteza. Ghilimele, legea divină, închid ghilimele, prescripțiile Coranului erau aplicabile numai comunității musulmane, în paranteză UMA, se scrie U-M-M-A, închid paranteza. Conform principiului fundamental care călăuzea politica cu lumea era împărțită în musulmani și nemusulmani. Existau deci două categorii sociale, a învingătorilor și a supușilor. Între ultimii privilegiați erau ghilimele protejații, închid ghilimele, în paranteză, dimii, se scrie de i-m-m-i, -M -M -I, închid paranteza, practicanții unei religii monoteiste care, în schimbul protecției acordate, plăteau un impozit special. Pentru a ține sub control populațiile recente supuse pentru a crea trupelor baze de operații și de aprovizionare, precum și pentru a le împiedica de a avea contacte prea intense cu localnicii, în punctele strategice au fost înființate tabere care în curând vor deveni adevărate orașe. Astfel au apărut în Irak, Basora și Kufa, se scrie capa u -F a în Egipt, fustat, în paranteză viitorul Cairo, închid paranteza, în Ifrichia, Cairoan, se scrie K-A-I-R-U-AN-N, etc. Omar n-a urmărit o politică de convertire la islamism, în paranteză, dar nici n-a neglijat-o, închid paranteza, în schimb s-a îngrijit de educația religioasă a arabilor stabiliți în provinciile cucerite. După Omar, asasinat de un sclav persan, a fost ales calif Otman, se scrie O-T-H-M-AN-N, unul din socrii lui Muhammad. În timpul califatului său, în paranteză 664-665, închid paranteza, ritmul cuceririlor a încetinit. În schimb, incursiunile militare au fost frecvente și în toate direcțiile. Azerbaidjan se scrie Azier B. Aid J. An, Khorasan se scrie K. or A. S. An, Armenia Bizantină, Cirenaica, Ifricia, Nubia, Afganistan iar după constituirea unei flote, vezi notă 1, în Cipru, Rodos și Sicilia. Ca om politic, Otman n-a fost la înălțimea predecesorului său. Citesc notă 1. Arabii devin redutabil și ca forță navală după ce, în 655, flota lui Moavia, se scrie M-U-A-W-I-Y-A, obține prima mare victorie contra unei impunătoare flote bizantine. Încheiat notă 1. În acest timp, s-au format latifundii, au sporit discordiile și conflictele de clasă, nemulțumirile cauzate de favoritism și abuzurile guvernatorilor. Otman a fost asasinat de un coreligionar al său. După alegerea în funcție de calif a lui Ali ibn Abi Talib, nemulțumirile continuară. Muavia, guvernatorul Siriei, fu proclamat calif de către sirieni, în paranteză 658 închid paranteza, consolidându-și poziția și în Egipt, apoi în Irak, Arabia și Mesopotamia. Ali fu ucis, în paranteză 661 închit paranteza, rămânând stăpân Muavia, fondatorul dinastiei. Omayade, se scrie O-M-A-Y-Y-A-D-E, neacceptată de o minoritate, în paranteză, șuții, se scrie ș-u cu două puncte, ț-i-i, -I, închid paranteza, rămasă fidelă memoriei și drepturilor la califat ale membrilor familiei lui Ali, în paranteză, deci a familiei profetului, închid paranteza. Neacceptată nici de o altă grupare a carigiților, se scrie k a r i d g i t i l o r adepții unei doctrine rigoriste și egalitariste, proclamând dreptul la califat al oricărui musulman apt fizic și mental. Cei 90 de ani de domnie a dinastiei Omayade, în paranteză 661-750, închid paranteza, au însemnat din punct de vedere militar cucerirea Magrebului, se scrie m a g în paranteză Africa septentrională, închid paranteza, până la Atlantic, a Corasanului se scrie K-O-R-A-S-A-N-U-L-U-I, înaintarea în Valea Indusului și incursiuni de pradă în teritoriul Bizanțului, inclusiv două încercări, în paranteză eșuate, închid paranteza, de cucerire a Constantinopolului. Sub raport politic și organizatoric, Muavia a creat o monarhie ereditară cu tendințe absolutiste, în paranteză devenite dominante sub abasiți, închid paranteza, alegându-și ca guvernatori ai principalelor provincii oameni foarte capabili și organizând armata. Dintre califii omaiazi s-au remarcat în deoseb abd, al-Malik se scrie m a lui i k în paranteză, 685-705, închid paranteza, și Al-Valid se scrie W-A-L-I-D, în paranteză, 705-715, închid paranteza, în timpul cărora imperiul cunoaște maxima sa extensiune, în paranteză, până în timpul califatului lui Harun al-Rashid, închid paranteza, din Spania până în oazele din Bucara se scrie b u k h -a r a și Samarkand se scrie S-A-M-A-R-K-A-N-D, Marvan se scrie M-A-R-W-A-N al doilea, în paranteză 744-750, închid paranteza, care restabilește autoritatea Omaiadă în Siria și Mesopotamia. Și Hishman se scrie H-I-S-H-A-M, în paranteză 724-743, închid paranteza. Excelent administrator care întreprinde campanii în Armenia și sudul Caucazului. Istoria celorlalți califi, omaiazi, se reduce în principal la lichidarea unor insurrecții în paranteză în Siria și Irak, închid paranteza, la lupte între pretendenții la califat și la o frivolă viață de rafinament și de plăceri. În epoca omaiadă, felul de viață al arabilor se asimilează tot mai mult cu al celor supuși. Violentele reprimări ale revoltelor, impozitele, abuzive, dar și spiritul de toleranță manifestat față de creștini, completează tabloul acestei epoci. Figură, pagina 382-383 Reprezintă o hartă. Expansiunea musulmană a omaiazilor între anii 661-750 Legendă o săgeată, îngroșată la bază și mai subțire spre vârf, reprezintă marile expediții militare. Corasan reprezintă regiuni sau provincii. Cordoba reprezintă orașe. 711 reprezintă data cuceririi sau a bătăliei. O linie punctată reprezintă frontierele Imperiului Omayad. Linia punctată cu puncte mici reprezintă limitele extreme ale expansiunii Omayade. Încheiat figură. Figură, pagina 385. Reprezintă sigiliul lui Omar, în paranteză 634-644. Închid paranteza. Sigiliul califului Otman, în paranteze 644. Închid paranteza. Încheiat figură. Figură, pagina 387. Reprezintă o poză. Muhammad, ajutat de îngerul Gabriel, asediază o cetate. Miniatură dintr-o istorie universală arabă din secolul XIV. British Museum Londra. Încheiat figură. Dinastia Abbasidă și declinul Mișcarea anti-Omaiadă apărută în Iran reclamând tronul califal exclusiv pentru membrii familiei lui Muhammad, pentru descendenții lui Abbas, se scrie Abbas, unchiul profetului, a organizat în 747 o mare răscoală în Corasan, îndreptată împotriva dominației politice și sociale a funcționarilor trimiși din Siria în aceste regiuni orientale ale Imperiului. Trei ani mai târziu, trupele rebelilor înving ultima rezistență a armatelor Omayade și Abu Labas, se scrie L-ABBAS, este proclamat calif în Marea Mocheie din Kufa se scrie K-U-F-A, fondând o nouă dinastie și inaugurând o perioadă profundă diferită în istoria islamului. Dinastia abasidă, care în timpul celor cinci secole de domnie, în paranteză 750-1258, a însemnat o perioadă de mare strălucire, urmată începând din secolul XI de o progresivă decadență, a instaurat un regim politic absolutist de tipul vechilor monarhii orientale. În structura statului, noua dinastie a introdus schimbări radicale. Ghilimele, principalul motor al revoluției abaside, numic punct, punct, o mare punct, mare punct, a fost nemulțumirea provocată de inegalitatea în drepturi politice, sociale și economice dintre musulmanii nearabi și arabii musulmani. Închid ghilimele, în paranteză n -mare punct, elisef, se scrie e cu accent ascuțit, lui i -s -s e cu accent ascuțit, e-f-f, închid paranteza. Clasa conducătoare nu mai este acum pur arabă ca în perioada omaiadă, ci este recrutată din elemente etnice diferite islamizate, iranieni, turci, curzi, se scrie kapa urâzâii, berberi, hispanici, etc., care aveau în comun doar religia islamică și limba arabă. Hegemonia politică arabă se transformă într-o hegemonie culturală arabă, care preia asimilează și vehiculează tradițiile culturale ale popoarelor supuse. Se creează acum un climat general de pace, de egalitate și de contacte intense cu zone geografice îndepărtate, un climat în care se afirmă și prosperă negustorii, funcționarii, zarafii, proprietarii funciari, oamenii de știință și de litere. Organizarea administrativă se bazează pe ghilimele ministere, închid ghilimele pe departamente specializate, în paranteză divan, se scrie d-i-w-a-n, închid paranteza, conduse de un vizir învestit cu puteri ample, după model persan, model care de adminteri domină aproape întreaga viață politică și privată. Sistemul fiscal devine mai complex în timp ce rețeaua căilor de comunicație este dezvoltată și îmbunătățită, fapt care duce la intensificarea activității comerciale, iar în privința organizării militare, apărarea este încredințată trupelor de mercenari conduse de ofițeri bine instruiți. Pe de altă parte, cu timpul are loc și un proces de dezagregare, de dislocare a statului în mai multe formații politice care respectau doar formal, dar uneori nici măcar formal, suveranitatea califului. Chiar din primii ani a acestei perioade, un membru al familiei Omayade, masacrate de abasiți, scapă și ajunge în Spania, fondând o dinastie independentă care s-a menținut timp de mai bine de două secole. Emiratul și apoi califatul său și-au avut capitala la Cordoba. Un alt calif stăpânește Egiptul și astfel, lumea musulmană, va avea concomitent trei califi. În secolul nou controlul politic efectiv trece în mâna turcilor, în secolul 10 a iranienilor. buvaihiz se scrie Bu W. -A -I, -H i z -I. Și în secolul 11 din nou, în mâna turcilor, Seldjucizi, se scrie S -E -L d j u, -U. Până când, pe la mijlocul secolului al XIII-lea, dinastia abasidă și califatul islamic sunt desfințate de năvăritorii mongoli, în paranteză 1258, închid paranteza. Dintre cei 37 de califi abasid mai importanți au fost Al Mansur, se scrie Al Mic, liniuță, M-A-N-S-U-R, în paranteză 754-775, închid paranteza, și Al Mahdi care s-au remarcat prin activitatea lor de organizare internă, economică și administrativă. Vezi notă 1. Harun al Rashid, în paranteză 786-809, închid paranteza, a cărui domnie va fi considerată perioada de mare strălucire a califatului Abbasid, în interior pentru pacea instaurată și bunăstarea economică, iar în exterior pentru marele prestigiu de care s-a bucurat Imperiul Islamic din China până la curtea lui Carol cel Mare, vezi nota 2. Al Mamun, în paranteză 813-833, renumit datorită marelui său interes pentru știință și patronarea unei uriașe activități de traduceri și, în general, de promovare a culturii, Al Mutashim, în paranteză 833-842, închid paranteza, care și-a mutat capitala la Samara, se scrie S-A-M-A-R-R-A, -A -R -R -A, unde următorii șapte califi vor construi splendide palate și moschei, rămase până azi documente unice ale epocii Abaside. Vezi notă 1. Citesc notă 1, pagina 391. Al-Mansur a fondat un nou oraș în locul vechii capitale Damasc pe malul drept al tigrului, dându-i numele de Dar-As-Salam, în paranteză ghilimele, lăcașul păcii, închid ghilimele, închid paranteza, dar care și-a păstrat până azi vechiul nume al satului persan pe locul căruia fusese construit, Bagdad, în paranteză ghilimele, dăruit de Dumnezeu, închid ghilimele, închid paranteza. Încheiat notă 1 Citesc notă 2 această perioadă a însemnat și începutul dislocării Imperiului prin acordarea unor autonomii locale, în paranteză Ifrigia, Magreb și altele, închid paranteza, unde se vor instala dinastii care vor întreprinde acțiuni expansioniste independente de guvernul din Bagdad, în paranteză, de exemplu, cucerirea Siciliei în 827 sau a Cretei în 825, închid paranteza, încheiat notă 2. Citesc notă 1. Dar califul al Mutashim a făcut și greșeala de a angaja ca mercenari un mare număr de turci din Asia Centrală, care în curând vor prelua ei puterea. În felul acesta, istoria dinastiei abaside trece gradual în patru din cele cinci secole ale existenței sale de la planul imperial la cel pur local irachian. Încheiat, notă 1. Secolul care a urmat, al X-lea, este caracterizat de intrigi, comploturi și lupte interne. La marginile imperiului se constituie noi dinastii autonome, în paranteză în Egipt, în Siria, în Mesopotamia, în Persia, etc., închid paranteza, acționând în deplină independență autoritatea califului din Bagdad, rămânând pur formală. Unele state nu o vor recunoaște nici măcar de formă, ca, de exemplu, de la început Omaiazii din Spania, apoi, în paranteză, din secolul X, închid paranteza, Fatimizi, notă 2, din Tunisia, în paranteză ifrigia, închid paranteza, și Egipt, care își vor lua chiar titlul de calificare. În timp ce Egiptul și Siria se sustrag definitiv controlului califului din Bagdad, în persia se formează domeniul familiei iranice a buizilor, se scrie B-U-Y-I-Z-I-L-O-R, sau bu se scrie B-U-W-A-Y-Z-I-L-O-R, în paranteză 932-1055, închid paranteza, care în curând vor lua acest califat sub tutela lor. În 936 apare în ierarhia statului Abbasid figura comandantului suprem emirul emirilor, în paranteză Amir al Umara, închid paranteza, învestit cu depline puteri civile și militare care va reduce funcția califului la o sarcină pur onorifică. Citesc nota 2. Dinastia califilor Fatimizi, în paranteză care pretindeau că, descind din Ali și Fatima, fiica profetului, închid paranteza, a domnit mai întâi în Tunisia, apoi în Egipt, în paranteză între 909-1171, închid paranteza. Ghilimele. Favorizând viața intelectuală și îndeosebi studiul filozofiei și al științelor antichității, ea a inspirat o arhitectură și o artă islamică originală, caracterizată prin gustul pentru reprezentările figurate. Închid ghilimele, în paranteză, d-mare punct, sordel, se scrie s-o-ur-d-el și j-mare punct, sordel-tomine, se scrie t h o m -i -n e închid paranteza, încheiat notă doi. Astfel, emirii Buvaihiz devin ghilimele protectorii închid ghilimele califului. Când califul din Bagdad rămâne doar o umbră a ceea ce fusese odinioară califatul Fatimid din Egipt, ajunge la apogeul puterii sale. Odată cu decadența califatului din Bagdad și cu afirmarea dinastiilor locale, din secolul XI începe perioada de decadență generală a Imperiului Arab din Orient. Prin dinastia din Khorasan, elementul turc își creează primul stat musulman, statul Gaznavid, se scrie g h a, -Z -N -A -V -I -D, care se extinde spre Orient, inițiind islamizarea Indiei. Pe la mijlocul secolului al XI-lea, din Asia Centrală, un alt val de turci seldrucizi intră profund în area arabismului. Din acest moment, istoria politică și socială a arabilor din răsărit va fi dominată de elementul turc islamizat și, din punct de vedere cultural, arabizat. Micile state musulmane vor fi conduse de dinastii turcești cu o aristocrație militară proprie care își va institui regimul său feudal militar. Totodată, apărând islamul de amenințarea mongolă. În secolul XV, turcii Osmanlui încorporează în imperiul lor și țările din nordul Africii, în paranteză exclusiv Marocul, închid paranteza. În cele cinci secole cât a durat acest proces, se mai poate vorbi încă de o istorie a arabilor, pentru că fondul populației din Egipt și Irak a rămas arab. Arabe au rămas și limba și cultura și conștiința legăturii istorice dintre arabism și islamism. În paranteză, iar la vest de Egipt, influența turcă a întârziat. Aici, în tot cursul secolului al XV-lea, forța politică dominantă rămâne arabo-berberă. Închid paranteza. Figură, pagina 391, reprezintă o poză, un detașament militar de stegari și trâmbițași, miniatură dintr-un manuscris arab din secolul XIII. Încheiat figură. Arabii în Spania în Occident, în Nordul Africii, în Spania și Sicilia, istoria și cultura arabă capătă particularități distincte. Aici, singurul stat, Ifrigia, recunoaște suveranitatea califului din Bagdad. În Maghreb, în paranteză ale Algeria și Maroc, închid paranteza, se formează emirate arabo-berbere, independente. În Sicilia, ocupată de arabi timp de mai bine de două secole, în paranteză 827-1061, închid paranteza, limba, cultura și civilizația arabă continuă să domine încă un secol sub stăpânirea normanzilor. În 711, Taric, se scrie t a -r -i q Ibn, se scrie i -b -n, Ziad se scrie ZYAD, generalul berber al lui Musa ibn Nusair, guvernatorul Omayad al Ifrigiei, trece cu o armată de șapte de berberi și șapte de arabi, strâmtoarea care îi va purta numele, vezi, notă 1, învingându-l pe regele vizigot Roderic. Musa, aducându-și forțe noi, îl întâlnește lângă Toledo și cuceritorii ajung rapid în Asturia și Galicia. Citesc notă 1. Gebel se scrie băiel, Taric, în paranteză ghilimele Muntele lui Taric, închid ghilimele, închid paranteza, devenit Gibraltar, încheiat notă 1. Urmașilor trec și Pirinei, ajungând până în Valea Luarei, unde înaintarea musulmanilor este oprită de Carol Martel, în paranteză 732, închid paranteza. În 755, ultimul omaiad, Abd ar Raman, se scrie R-A-H-M-A-N se refugiază în Spania. În anul următor, este recunoscut la Cordoba ca emir independent al Andaluziei, inaugurând pentru o perioadă de două secole și jumătate un stat arab unitar cu o splendidă viață culturală, înfloritoare și în secolele următoare și cu o viață de curte al cărei fast rivaliza cu cel al Bizanțului. Lunga domnie al lui Abd ar Raman al III-lea, în paranteză 912-961, în cursul căreia continuă luptele cu regii creștini din Leon, se scrie L-E cu accent grav, N și Asturia, a însemnat o epocă de aur a civilizației islamice din Spania. În 929, Abd ar raman al III-lea ia titlul de calif în duel cu califul Fatimid pentru hegemonia în Mediterana Occidentală și își face recunoscută suveranitatea, în paranteză, deși nu e vorba de o adevărată dominație, închid paranteza, de către berberii din Maghreb. Dă o mare atenție dezvoltării agriculturii și meșteșugurilor și comerțului, iar ca un ghilimele Harun al Rashid al Occidentului, închid ghilimele, patronează viața intelectuală, știința, literele și artele. Fiul său, al Hakam, se scrie H-A-K-A-M, al doilea, în paranteză 961-976, închid paranteza, îi continuă cu strălucire opera culturală fondând și o faimoasă bibliotecă. Sub Hisham, al doilea, în paranteză 976, 1008, închid paranteza, stăpânul real timp de 25 de ani al statului devine Marele Vizir, supranumit al Mansur, în paranteză ghilimele victoriosul, închid ghilimele, închid paranteza, care prin campaniile purtate cu o rară brutalitate extinde teritoriul regatului. După moartea lui, în paranteză 1002, închid paranteza, regatul Omaia din Spania se dezmembrează în peste 20.000 state provinciale conduse de efemerele dinastii arabe și berbere ale așa-numiților ghilimele regi de comunități, închid ghilimele, în paranteză muluc, se scrie m u l u k a t, -t -a -v -a -i -f. se scrie t-a-w-a-i-f. În spaniolă, ghilimele reyes" se scrie r-e-y-s de taifas. Închid ghilimele, închid paranteza. Această stare de anarhie favorizează reconquista, se scrie R-E-Q-U-I-S-T-A, acțiunea militară a regilor creștini pentru recucerirea peninsulei. În fața acestei amenințări, regile arab din Sevilla, se scrie s -E -V -I -L -L a cere ajutor regatului musulman al almoravizilor, al berberilor saharieni din Ifrigia, în paranteză înrudiți cu tuaregii de azi, închid paranteza, care reunifică Spania musulmană, devenită o anexă a statului african almoravid, în paranteză 1086-1147, închid paranteza. Timp de mai bine de o jumătate de secol, dominația fanaticilor almoravizi sufocă orice activitate intelectuală și artistică. Dar în 1147, când în Africa statul almoravid este suprimat și înlocuit de almohazi, berberi din zona marocană a munților Atlas Veznotă 1), aceștia ocupă și Spania aproape fără rezistență și în 1150 Abd al Mumin se proclamă calif almohad independent de califatul abasid. Citesc notă 1. Numiți de europeni ghilimele mauri, închid ghilimele, în paranteză, de la greacă mauroi, ghilimele negri, închid ghilimele, închid paranteza, încheiat notă 1. Noul Imperiu Berber a stăpânit în Spania până în 1232, în paranteză, iar în Africa până în 1269, închid paranteză, protejând și promovând activitatea științifică și literară, filozofică și artistică. Sub asalturile Reconchistei, dominația musulmană s-a destrămat în locul ei, s-au format mici regate independente, dintre care cel din Granada a mai rezistat până în 1492. Figură, pagina 393. Reprezintă o hartă. Recucerirea progresivă a Spaniei de subdominația maurilor, în paranteză ghilimele Reconchista, închid ghilimele, închid paranteza). Cu majuscule, regatele din secolul 9, liniile punctate marchează frontierele regatelor din secolul 13. liniile continuie diferitele faze ale Reconchistei. Încheiat figură Figură, pagina 395 Reprezintă o poză Feericul Palat, Alhambra, reședința califului, una din cursile interioare cu bazin și tufe de mirt, Ghilimele Patio de los Araianes se scrie r r a y a n s închid chilimele. Construite în secolul XIV, Granada, în paranteză Spania, închid paranteza, încheiat figură. Structura socială, Beduinul, sclavii Nomadismul Beduinului, în continuă căutare de locuri de pășunat pentru turme, era singura formă posibilă de viață în condițiile deșertului. Ocupațiile sale era păstăritul, vânătoarea, schimbul de produse și incursiunea de pradă. Gazul se scrie G-H-A-Z-W, care își avea regulile sale. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Scopul unui gazu era într-adevăr prada, în paranteză vite, mărfurile caravanelor, răpirea de femei și copii, care apoi erau rescumpărați, închid paranteza, dar era precedat totdeauna de ghilimele provocări, închid ghilimele, formulate de poeții celor două triburi în conflict, fiecare lăudându-și vitejia propriului trib și ironizând sau insultându-i pe adversari. Obligator era să se evite pe cât posibil vărsarea de sânge. Azi, asemenea, incursiuni de pradă sunt interzise shit doi.